Regina vrăjitoarelor Odată cu scurgerea lunilor, cunoștințele mele despre lumea Întunericului creșteau. Închinarea la diavol și rolul de mare preoteasă erau cele mai importante lucruri din viața mea. Nu mă mai gândeam la altceva. Chiar și când nu eram în templu, prezența lui Satan era copleșitor de reală. Simțeam că o mână nevăzută mă împinge tot mai adânc în împărăția Întunericului ca urmare a transformărilor petrecute în mine, aveam nevoie de foarte puțin somn. În schimb, aveam o putere și o rezistență supranaturală. Eram într-adevăr sclava lui Satan și îmi respectam jurămintele pe care le făcusem. Este ciudat că mi-am păstrat totuși cartea de imnuri. După toate regulile sataniste ar fi trebuit să o distrug de mult, dar nu o puteam face pentru că era singurul dar pe care îl primisem în copilărie. Dar imnurile din ea nu le mai citeam. Renunțasem de mult la acest obicei. Am ascuns-o bine de privirile numeroșilor musafiri ce intrau în dormitorul meu și aproape că uitasem de ea. Liderul sataniștilor era o prezență obișnuită la domiciliul meu. Într-o zi stăteam la un pahar cu amantul și stăpânul meu. Era dornic să mă impresioneze. Eu uh, sunt vrăjitor, Diana, practic magia neagră. Aproape că m-am înnecat cu băutura apoi am izbucnit în râs. Asta nu-i de râs, s-a răstit la mine. Scuză-mă, mi s-a părut amuzant, am spus eu râzând încă. Ideea mea despre vrăjitori și vrăjitoare era aceea unei babe cloanțe cu nasul coroiat călare pe o coadă de mătură în lumina lunii. Am aflat curând că realitatea era foarte departe de acest portret. Magia, mai ales cea neagră, este rudă bună cu satanismul. Principala diferență este că sataniștii se închină diavolului într-un templu, iar cei care practică magia neagră sunt organizați în grupuri de câte 13 persoane numite sabate vrăjitorești și n-au nevoie de templu. Vrăjitoria poate fi practicată oriunde, E de preferat un loc liniștit și izolat, de pildă o casă părăsită, o plajă singuratică sau o pădure. Ora preferată e miezul nopții și totul se desfășoară la lumina lunii. Puterea celor care practică magia neagră este foarte mare și de aceea nu trebuie subestimată. Ea derivă din invocarea spiritelor întunericului, deseori adepții ei, Exhumează morminte proaspete și oferă trupurile morților ca ofrande lui Satan Alte ori sparg biserici și ard Bibliile și cărțile de rugăciuni Oriunde a fost desacralizat un loc sfânt e lăsat în urmă un semn al vrăjitoriei De obicei folosesc sânge de capră pe care îl toarnă pe pietrele funerare, pe pereții bisericilor, etc. n un nimic sfânt și nu se dau înapoi de la nimic de la absolut nimic, vrăjitoarele au puterea de a blestema oamenii și blestemele lor se împlinesc. Sunt cazuri de persoane care au murit din cauza blestemului unei vrăjitoare. Uneori ele fac aceste rituale complet dezbrăcate. Toate aceste lucruri pot părea incredibile pentru cititorii care n-au avut nicio tangență cu vrăjitoria. Cu atât mai mult merită a fi explicate. Vrăjitorii și sataniștii cred că în bătălia finală dintre bine și rău va triumfa răul. Ei cred că într-o bună zi Lucifer îl va învinge pe Hristos și va redobândi locul care îl merită de drept. Atunci satan va domni atât pe pământ cât și în cer. Pentru practicanții magiei negre, iadul nu este un loc de chin, ci de plăceri nelimitate în care fiecare poftă le este împlinită. Motoul vrăjitorilor și al sataniștilor este, cu cât faci mai mult rău acum, cu atât îți va fi mai mare răsplata în împărăția lui Lucifer. Nu vă mirați de aceste lucruri. Cei care pășesc pe drumul al și întunecos al vrăjitoriei nu mai gândesc normal, devenind adesea bolnavi psihic. Binele este numit rău și răul bine, lucru complet absurd. Mințile lor sunt total distorsionate și pervertite. Ai fi o vrăjitoare talentată, Diana," mi-a spus liderul sataniștilor în finalul lungii noastre discuții despre vrăjitorie. Ai o mare putere născută." Simțisem de multe ori acea putere, dar nu era naturală născută, ci supranaturală. Eu eram doar o intermediară. Nu m-am născut cu ea, ce am primit-o, de la satan. Am fost mirată de cuvintele liderului sataniștilor. Ochii îi scânteiau în timp ce vorbea, aproape hipnotizându-mă. Fața lui strălucea cu o lumină stranie pe care nu mai văzusem până atunci. Pentru o clipă mi-am dorit să scap, dar sentimentul acesta a dispărut repede și am acceptat să merg cu el la o întrunire de vrăjitoare. Nu poate fi mai rău decât satanismul, m-am gândit. Fusese martora unor orgii înspăimântătoare în templul satanist. Dar la întrunirile vrăjitoarelor aveam să văd lucruri și mai cumplite. L-am ascultat ca întotdeauna pe stăpânul meu liderul sataniștilor și curând am devenit vrăjitoare. La ceremonia inițierii, toate părțile trupului meu gol au fost stropite cu sânge de capră. Au urmat scene prea oribile pentru a le putea descrie aici. Sexul joacă un rol important în magie. Așa că toate întâlnirile includeau scene groasnice de perversiuni sexuale. Mulți dintre cei care practică magia neagră sunt homosexuali sau lesbiene. La fel de frecvent practicat era sadismul. Unii își brăzdau propriile trupuri cu cuțitele și nu simțeau nicio durere. Alții înghițeau o travă și nu pățeau nimic. Imaginați-vă peste 100 de vrăjitoare luând parte la aceste perversiuni în același timp. Asemenea lucruri se întâmplă și azi. Puterile pe care mi le dădea practicarea magiei negre erau mari și în fiecare zi continuam să pătrund tot mai adânc în cunoașterea forțelor Răului. Abilitatea mea de a levita, adică a pluti. La un metru și jumătate de pământ era reală. Nu era nevoie de niciun fel de truc ieftin că ceram ajutată de demoni. O altă performanță de care eram capabilă ca vrăjitoare era să ucid păsări în zbor după ce erau eliberate dintr-o colivie. De asemenea, puteam realiza aporturi, adică transportul lucrurilor prin aer fără a le atinge. Probă folosită adesea când vrăjitorii doresc să-și demonstreze reciproc puterile. Am realizat toate performanțele pe care le poate atinge o vrăjitoare, nu mi-a scăpat niciuna. Făceam într-o săptămână atâtea blestemății câte nu fac alții în întreaga lor viață. N-am fost surprinsă când liderul sataniștilor mi-a propus să avansez în vrăjitorie. Ai putea să ajungi chiar regina vrăjitoarelor? Cine? Eu? Da, te voi propune, dar continuă să-ți exersezi puterea ca să fii pregătită pentru test. Testarea puterii magice la care se referi se urma să aibă loc la Dartmoor, în provincia Devon, centrul a două sabate vrăjitorești mari și foarte active. Neînsoțită de stăpânul meu, un eveniment neobișnuit, mi-a metalat puterea în mod remarcabil într-o noapte cu lună plină. Aceasta a adus confirmarea mea virtuală ca regina vrăjitoarelor. După cum veți vedea, ea subliniază totodată și conflictul dintre lumea binelui și a răului. Era miezul unei nopți senine, fără nori, Excelentă pentru vrăjitorie. Complet goale, vrăjitoarele își desfășurau ritualele. Eram și eu printre ele. Deodată am văzut trei oameni apropiindu-se de noi de pe coasta dealului. Deși acei intruși nu ne văzuseră încă, în câteva minute urmau să ne descopere. Nu erau copaci sau stânci după care să ne ascundem. Ce ne facem acum? Am întrebat Au întrebat vrăjitoarele cu nerăbdare." N-avem unde să ne ascundem. Nu vă îngrijorați, le-am spus eu, pot să mă fac invizibilă. Și cu noi cum rămâne? Dacă vă lăsați în seama mea, vă voi face și pe voi invizibile. N-aveam timp de pierdut. În grabă toate au făcut ce le-am spus. Stând în cerc perfect nemișcate, ne-am dat mâinile și le-am ținut ridicate. Apoi am invocat puterile întunericului demonii și pe satan însuși, în câteva secunde ne-a învăluit o ceață verde foarte deasă. De-abia ne vedeam una pe alta când au trecut cei trei oameni pe lângă noi. Aș fi putut să mi mâna și să-i ating, mai ales că unul a trecut chiar prin centrul cercului, pe sub mâinile noastre ridicate. Magia mea a dat roade. Ceea ce am relatat aici e perfect adevărat. Am fost toate invizibile și cei trei au trecut pe lângă noi fără să vadă nici măcar ceața care ne învăluia. N-au văzut absolut nimic. Haideți acasă," a spus unul din ei. Nu-i nici urmă de vrăjitoare pe aici, ne pierdem vremea." După ce au plecat, ceața a dispărut încet. Am înțeles motivul apariției celor trei bărbați abia a doua zi, când am citit ziarul local. Titlul unui articol era „Nicio o vrăjitoare la Dartmoor." Articolul relata că un predicator din zonă luase cu el doi reporteri în seara precedentă să verifice la fața locului zvonul că la Dartmoor s-ar afla vrăjitoare. Așa cum arătau relatările, cercetarea fusese zadarnică. Predicatorul nu era însă convins că n-au fost vrăjitoare în zona Mlaștinii. Bineînțeles, avea dreptate. Fără să-și dea seama trecuse la doar câțiva centimetri de ele... Am făcut cu toții mare haz de această întâmplare, povestea s-a răspândit și faima mea a crescut. Unora li se poate părea inexplicabil faptul că Dumnezeu n-a permis predicatorului să vadă vrăjitoarele. Fără a pune la îndoială voia sa, putem fi siguri că Dumnezeu a știut bine de ce n-a permis acest lucru. Probabil nu dorea ca omul acesta să fie rănit. Căci eu încercasem de multe ori să arunc blesteme asupra sa, dar fără niciun rezultat. Era o barieră între puterea mea și predicatorul acela, care era un om al credinței și curajului. Eram uluită, puterile mele fuseseră întotdeauna eficiente. Habar n-aveam cam de a face cu cineva protejat de o putere mai mare decât a lui Satan. Era puterea covârșitoare a Domnului Isus Hristos, cel care a înfrânt moartea, iadul și pe Satan însuși la cruce. Deși la prima vedere întâmplarea de la Dartmoor pare să ilustreze puterea magiei și a lui Satan, ea demonstrează totodată că puterea lui Iisus Hristos este mult mai mare. Pentru Marea Ceremonie, la care urma să fie aleasă următoarea regina vrăjitoarelor, s-au făcut multe pregătiri, s-au adunat vrăjitoare din toate părțile Angliei, din Olanda, din Germania și din Franța. Au ajuns cu puțin timp înainte de sărbătoarea Halloween, când Dartmoorul era un furnicar de activitate. Afluxul de turiști de la Plymouth din zilele acelea includea fără îndoială și multe vrăjitoare. Au sosit în mașini elegante, nu pe coz de mătură, și s-au instalat în hoteluri de lux, apărând în ochii tuturor ca oameni de afaceri prosperi, ceea ce era adevărat pentru unii din ei. Aceasta e noua față a magiei, prosperă, aproape respectabilă, o mască sub care se ascund fantastice forțe ale răului. Am luat droguri înaintea ceremoniei ca să mânăbuși emoția și să pot intra cu încredere în marele test. Ceremonia a început cu incantații adresate demonilor și vechilor zei. Din motive lesne de înțeles, favorita mea era Diana, zeița lunii. După ritualul, a început marele test al puterii. Șapte vrăjitoare, printre care și eu, concuram pentru titlul de regină. Succesul nu putea fi ușor, pentru că toate aveau puteri considerabile. O pasăre a fost eliberată dintr-o colivie și am ucis-o în zbor. Mai făcusem și cu alte ocazii acest lucru, dar acum am fost singura care am reușit. S-au mai făcut și alte lucruri supranaturale noaptea aceea stranie de la Dartmoor, dar ultimul a fost cel mai impresionant. Umblarea prin foc Proba cerea să trec neatinsă printr-un foc mare Nu era vorba de un cerc de foc, ci de o flacără uriașă Candidata care avea să fie aleasă regină Trebuia să-l întâlnească pe Lucifer în mijlocul flăcărilor El trebuia să fie văzut de întreaga adunare Luând mâna vrăjitoarei și trecând-o cu bine prin foc Fără ca niciun fir de păr să nu-i fie părlit. Am pășit cu încredere în flăcările de mai bine de 2 metri înălțime, chemându-mi mereu marele stăpân, diavolul. Dintr-o dată l-am văzut materializându-se sub ochii mei, o figură mare și neagră. I-am dat mâna și am mers împreună cu el în mijlocul focului. Acolo m-am oprit, cu flăcările dansând în jurul meu. Diavolul stăpânul meu a dispărut abia când am ieșit pe partea cealaltă a focului, nici măcar mirosul flăcărilor nu se prinse de roba mea largă sau un părul lung care îmi flutura. Toți s-au prosternat la pământ în fața mea, slăvită să fie Diana, regina vrăjitoarelor. S-a înălțat strigătul puternic a peste o mie de vrăjitoare, apoi mi s-au încredințat marile onoruri, coroana din aur curat, o mantie frumoasă brodată cu fir de aur și un glob de aur pe care trebuia să-l țin în mâna stângă. M-am așezat pe un tron ce fusese dinainte pregătit. Toate aceste obiecte și multe altele erau de mare preț și se păstreau cu grijă de regina antitră. A urmat o petrecere turbată. Am dansat toți goi, bucurându-ne de plăcerile trupului de băutură și droguri. Diana, noua regina vrăjitoarelor, era bineînțeles centru de atracție, fiind privită cu mândrie de stăpânul și iubitul ei, liderul sataniștilor. Doar eram protejată a lui, el mă instruise. Dacă vreau un reporter sau altcineva s-ar fi aventurat în zona mlaștinilor în noaptea aceea, n-avea cum să nu observe că se întâmpla ceva ciudat." Flăcările uriașului foc s-au văzut probabil de la distanță de kilometri și totuși nimeni nu ne-a întrerupt. Poate că au fost unii care știau că se întâmplă ceva rău și s-au ținut parte. Nu-i pot învinui. Oamenii râd de basmele cuvrăjitoare când n-au fost martorii unor asemenea scene. De-ar fi fost vreunul din acești sceptici în zona mlaștinilor în noaptea aceea, cu siguranță că nu i-ar mai fi ars de râs. Eu știu că magia e reală, oare n-am fost oare chiar eu în vârful piramidei, ca regina vrăjitoarelor?